د شپګې شته می محمد عليه السلام اغه شروع کیږي سورته محمد ته محمد ز کويږي چې د دې دویم نمبر یاد کی ولذین امنوا الصالحات وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِ دا نبی علیہ السلام دو سلام اسم مبارک راق لدی آودی سورت تا سورت قتال هموے لگی دا قدیقی دا قتال تسکرہ بیادوے مخبرہ نا صورت مدنی صورت ده اینه د نبی علی السلام د هجرت شروع کېدونه د هجرت نورست نازل شوه اگر چې دا نبی علی السلام هجرت کونه د هجرت دوران کې په لار باندې نازل شوه ان مکه نه مدینه ته سفر کونه د دوران کې د مدنی صورت تیر صرف 13 نمبر آیات چې ده اگه باره که تفسیر مراغی لی کلی دا مکی ده نور صورت چه ده دا مدنی ده د حجرت نروست نازل شوه او پده که سمان و سلاثون آیا و کم سلوی او سلو روکو بیا دا صورت چه ده موسیف عثماني کې 47 استرا چې موږ مخ ته بروت دي 47 نمبر سورته او ترتی بنزولی کې آسمان نه پچن وی او روسته سورته حدید نه او مخ کې د صورت رع نه اغه نازل شوی نو حدید اغه وي اجتماع کې روان دی صورتي حدید او صورت را راج دې نرم مخ کې درشو دې او بیا د دې صورت دما قبل سره مناسبت هغه انتهایی واضح مناسبتونه دي داغه په اخر کې او فهل یهو لا کو نو سوال راځي چې و ولې هاله قوله شي دا غي د فرح او عملي کافرانو ډېرنه کا عمل کې رب کې دله سړي مشورو په خلکو باندې په خوراك خرو لکه عبد ابن عباس په موږ د غي برکه نازل شو او څنګه دا دعوهه له عمل د وجنې ابتدایي یاد کې مله خبره کوي چې ادو الله عملهم الذا ايملون زایکری نیو مناسبه ده سر در عمال و در کفر دواجین انسان حلاکی گی زکا کفر سره انسان تر عمل پیدا نوار نو دا یو مناسبت او بل دادی د دا دو دوالو په اختتام گی تخویف ده دی دادی پا صورت تا چه کم تیر شفحل یو لکو اللا القوم الفاسکون و دادی پا آخرا که برای شی انت تولو یستبدی القومن غیرکون که تاسواری گی اللہ با بلک امروالی اب استاسو پسندیدہ الله نا فرمان نه مکاو او دره مناسبت داله چې د عامه کی صورت په ابتدا کې تنزيل ال کتاب کتاب ال جلال هو اغه نازل کړه د کتاب تذکر و ادلتا ورپسې دریم نمبر آیات کې وامنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربکفر عنهم سیئاتهم بشارت بهانې جج د دې کتاب اتباع کلا او پدی ایمان رالو الله جل جلاله هو ټول ګونو نه ماف دا راځم مناسبتونه او بل داس مضمون چې هغه نور صورتونه کني او دې کې دغه اغه تقتي علما ان الله جلال جلاله به برې کافرانو باندې داسې ګرمه ابوس کوي په جهنم کې بداسې او بي چې داګه د وجه نه به کلمی ټوکلي ټوکړي انو داس صحیح وعد په دې الفاظ سره د تقریبا تقریبا هغه دی صورت کې راغلی بیا د دې صورت خلاصه او ابتدا کی تخویب ته بشارت ته بیا د جهاد مثلا ترغيبات جهاد ترپ ته بیا تسلی رسول نبی الله اسلام ته مثلا د توحید دا د کی طالبو چې منافقانو تذکر دږي زواجر دي تخویفات کی طالبانه تزوال دي او تزہیذ من الدنيا د دنیا نه د بیرغبته دغه تذکرہ بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا وسد عن سبيل الله الله پرمایي الذين اګهسان کفر او چی کفرې کړه دي وسد عن سبيل الله او خلکه منه کړه دي د لارې د الله نه د دین د الله نه نو دي اهل مکه او ګیو دا مرز یڅوک برابرل نه او به د نبی اسلام نه منکل د دین اسلام نه به لارو کې به وطناسو به د خفالت مزه د خفالت خپل ماشومان مبرده داسې کیس حرکات هغه په دې کې موجود یو کې خپل کفر نو دا یو جرمو او د کفر سره سره ډېر جرم ده چې خلک به د الله د دین نه منکل د نبی اسلام نه به نو دا دې دوه جرمونه اللهجلله جلرانو سزا بیا چې دا د جرمونو وجه د اوضلله له هم. الله پر منند د په سبب باندې او دنورو خلکو ګمراکلو هغې ته د مرراه داوت کوولو په سبب باندې عضلله له هم الله د دی کاافانو عملونه بربات کړي. د د کوفر د وجه نه چې کمی ک عمل کافر کوي نو اللهته هغې کې په دنیا کې پاهغې باندې سله ورکي. خبر د انداله په دنیا کې هتون ته ی با کومفی حیې کممت دنیا اوتمتهتون به همامخ کی صورت کې تیر شو او کې دا مسله ېکر کېږ الله دې عملو نه ځای کړيدي بس دنیا کې په پیدا مع هغه به ته میلو شي نور ددي عمل هغه پت کې اس کارګری نه کوي اس پایده هغه دجنور کوي ورپې بشارت والذین عامن مل صالحات اگه سان چی معنی روړه دې نیک عمل کوي وامنو بما نزل على محمد او ایمانې روړه دې دا با قران باندې چی نازل پېښو دې په نبی اسلام باندې وهو الحق و او دا قران چې دې حق دې یا دا نبی اسلام چې دې د حقیقت پیغمبر دې حق پیغمبر دې مر ربهم دې جانب دې رب دې نه نوچا چې دا کارو نو یو ایمان ایمانې راړ ایمان, ایمان تصدیق قلبي د زړه منل د الله جل جلاله کلام صفات ذات احکامات کم چيز ثابت دي صحیح احاديث سره یا قران سره ناغه منل د زړه ندی ته ایمان وي عامل, عامل, عامل, عامل. عامل الصالحات دویم نیک اعمال وکړو نه نیک اعمال څخه د ویل کی نیک اعمال د پیغمبر پتری کا سمره وخت کی کړي کم وخت کی کړي ست طریقې سره کړي نو د ویل کی نیک اعمال او بیا عمل الصالحات وجبات هم شامل دي سنن تم شامل دي مستحبات هم شامل دي ټول تو ور شامل لفظ دي وامنو او ایمان راله په قران باندې نو قران باندې ایمان دا فرض دي دا پر ادا کړ په ایمان راډه چې کوم په نووي اسلام الله نازل نو دا صداقت د قران شو صداقت د نبي الله اسلام شو ځکه چې بچا قران نازلې کې هغه د الله پیغمبر او چې نازلې یسو نو دا اغا نازلولو تا دا اغا کلام تا خبرو تا اغا تا قرآن ویلکی دا الله کلام ویلکی او دی سرسر الله بیا تصدیق که و هو الحق او دا گتاب دا قرآن چه ده دا حق ده د جانب درب ددینا و چا چې دا کارونا اکلو دا دری کارونا نو کفر عنهم سییاتی هم اللہ بلیری که ددینا سییاتی هم ددی گناونا نو کم گناونا والا الودوالا کس ما گناونا حا؟ ذکر تل تکی د ایمان تذکرہ چا چې ایمان راړو چې کله ایمان سره راړي نو واړو ګناوونه هم maaf کیږي ګناوونه هم سګي الاسلام یهدم ماکان قبلہ اسلام نه چیرې انسان کم مخ کې ګناو نو اسلام راړو سره د کرنګ حج سره د کرنګ حجرت سره دا ګناوونه هغه maaf کیږي بلکې هر نیک عمل سره مخ کې واړو کې ګنا الله جل جلاله د هغه زلکه چې ډارک ګنا په نیک عمل وکړي نبی علیہ السلام او صحابی تا پرمائی ات تبیس سییتا الحسنا تا تمحوها گناہ پسی دارک نیکی کوا زکا دانیکی براؤ لگی نستا گناہ اغا بختم کی اغا بروانہ کی کفر عنهم سییاتهم واس لح بالهم اللہ با درست کی بالهم دادی بال نو بال سدوئی خویو خو منگا تا سوئلکا دا بال لے. نو دا غنا بال دارا بے لفظ دے دبال دا مختلف پی مانی کی دبال مانا ظلم رازی اللہ بے ظلط درست کی بازوں مبسرینو بال ظلط ہوئی خبر ذہن نو الله به ظلط درست کی ظلط کی بے صحیح کی پیدا کی دے قرآن مطابق د نبی صلی اللہ علیہ مطابق نو دامانم دبال دا کی دے شی او دبال مانا حال ہم کی دے شی اللہ بے حالت درست کی نو حالت کې بیا مفسرین وو لیکلي بالهم دینهم دیني حالت به درست کی و دنياهم دنوي حالت به مله درست کی چې په قران ایمان راړي حق یو غني نه کومل شروع کی دغه مخ کې عمل چې ذکر شو زلون به مله درست کی اعمال به مله درست کی دنيا اخرت به درست کی نو باله مراد حال له او د حال مراد د دنیا او د قبره دا قبر اخرت د ټولو حالات دي چې کله ایمان راړي نه کومل شروع کی ها حق و جانب دی رفلنا و اللہ بے گنونم ماف کی و اللہ بے دی دنیا و دی کبر دی آخرت احوال اغب اللہ تلا درست کی ذالک بے انہم ذالک بے انہ الذین کفرد تبعو الباتی مخ جل نجلان ہو دی دو پر ایک انو تذکراؤ کلا او د یو پریک ایک الله که اللہ ذکر کلو چی داغی عمال اللہ ختم کلو باتی لے کلو اذل اعمالهم باطل الا اعمال الذي ضايع الا اعمال الذي اذل طريق بارے کي و چې کفرا عنهم سيئاتهم گناہوں نے الله ختم کړو دنیا حیرت حالت کې الله درست کی ددې دروازه وځي بها نه دروازه وځي ذلك الله پرمړی دغه دواله خبرې چي دي نورم به د کافرانو بارے به ان الذين كفروا تبع الباطل یقینا اكن سان کفر كفر کړ دې ندی اتباع باطل شی وګړه نو په خپل لم په باطل شي کی علم دي کفر کوي او بل داده چې بلوم د حق نه منکې دا د باطل اتباعا باطل سشه د شیطان نه دغه نفس ته هر نه حق خبره ده نو اتباع باطل کوي د نه حق خبره کوي الله د دې عمل بربادت کړ او مومنان چې دی وان الذين امنوا هر چي یقین نه ناګسن نی چې مان روې اتباعو الحق دا حق اتباع اکلا دا دی قرآن اتباع اکلا دی نبیل اسلام اتبای اکلا دی دین اتباع اکلا چی دا, دا, دا, دا, دا حق دی من ربهم دی جانب دراب دی دین ولی ربهم لبزی زکر کا زکر اللہ دی تربیت کڑے دنیا او اخیرت نی ورکړي دي دی نو دی دا تربیت لحاظو کو نو د حق اتبای اکلا کم حق چی دی تا دا جانب دراب نراغلو قذالک یذرب اللہ للناسے امثالهم قذالک ذکران جلل جلل هو یضرب الله بیانی الله تعالی للناس خلقا امثالهم امثال اعمالهم د دې امثال نو دا پریکین الله ذکر کوي یو پریکین دا غي بارکه دا ذکر کولو چې اعماله बर्बाद شو د بل بارکه حالات درست او ګناونه معاف شو دا حالات, حالات الله ذکر کولو دا غي نتایجی ذکر نو دا امثال نو <مدكّر> دا دا او, او جل ذکر دې چې د کافرانو او د مؤمنانو تذکرہ وکړه او د غي نتایج ذکر کړه دا څنګه الله جل جلاله عمل ذکر کړي او د غي نتایج ذکر کړي څنګه چې مخکې د مؤمنانو او د کافرانو تذکرہ وکړه دا اید عمل او تذکرہ وکړه او د غي نتایج اغه ذکر کړه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمنی چیام محربان دے الرحیمی خاص محربان دے اللذین آکسان کفرو چی کفری کل دے وصد وان سبیل خلق من کردی عن سبیل الله اید الله اللہ تعالی ناد اللہ عمالہم اللہ تعالی زائی عملو ندد با تلک دی عملو نه دي ولذین امنوا کسان چې مال رول دے و عملو صالحات او کنے دین کې واه منو ایمان رول دے به ما قرآن باندې نزل علی محمد جنازل شوی د محمد علی صلاتو والسلام باندې او هو حق د حقیقت مرب د جانب دربد دین ثابت دی داسې کسان چېدي کفر عن ص آې هم الله بلوری کان هم د دونا ص آ همګناونه ددي کل په سبب د ایمان او د عمل صالی واصل له بالاله هم الله جلله جلال او ب درس کې حالات ددي دنیا ک براخت کې حالت ددي که برخرت کې لالिका دا د دی وچینا د دی دوالو وجا بيان اللذین اجین لاکسل کفروچ کفر کړي تباول باطل د اتباع تابیداری کړي د باطل شی نه ناجیز شی وان اللذین یکناک سلامن چی مالې راولې دی اتباع حق ادي تابیداری کړي د حق او د قران د دین مر رب ایم له جانب درب د دینه کذالک هم دارنګ یذ الله بیان ای الله تعالی للناس الکتام سالو مثال لدي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا ولا تضلنا من الاهتداء اللهم زيننا بزينت فيمن وجلنا في تراثه سكن الله Thank <laughs> <laughs> you.